historia ya kusikitisha ya mchumba wa sasa wa Cristiano Ronaldo Ni mwanamke mrembo sana kama maua ya lily yanavyopendeza Ni mwanadada mwenye utu wa kuvutia pia ni mchumba unayeweza kumtegemea katika vitu mbalimbali mbali. Ni mama wa kujitolea na pia mwenye upendo wa kweli Lakini Kabla hajakutana na nguli duniani, Cristiano Ronaldo, yani ara seven, mwanadada huyu, hamipitia majaribu mengi sana ya Hu, ni mkasa wa Georgina Rodriguez, mwanadada ambaye, maisha yake ya kugaga na upwa, lakini kwasasa sasa ni astarehe tu. tu. Alizaliwa tareishire na saba ya mwezi wa kwanza mwaka wa 11994 mgini Argentina na kukulia mji wa Jeka hugo kaskazini muhu Hispania. Baba yake aliwaikuwa mchezaji wa mpira wa migu wa Argentina ambaye alibadilisha kazi yake hii na kujiingiza katika uuzaji wa bangi. Uamuzi huu ulimpelekea baba wa na kupoteza miaka kumi gerezani. Na hii ilipelekea Jojina toka akiwa na umri mdogo kuishi na mama yake na mdogo wake wa kike tu kwa muda mrefu huku wakiwa hawana fedha za kutosha kutunza familia yao. Kutokana na mazingira haya, Jojina alilazimika kuanza kujsughulisha mwaema haswa kwa mwanzo kivipi ataweza kusaidia familia yake. Alianza kujiunga na madarasa yaliyofundisha kucheza ballet. Huu ni uchezaji wa kiustarehe, sana ulianza kuchezwa huko italiano. Wachezaji wake, huvaviatu vilivyo na soli ya ziada kwenye sehemu ya mbele na nyayo huku namna ya uchezaji wao kuwa wataratibu na wenye muenekano laini. Kwa bahati mbaya, Georgina alishindo kuendana na matakuwa ya uchezaji wa Ballet. Ballet inafundisha nidhamu ya hali ya juu katika nyanja mbalimbali za maisha yako, hivyo inawitaji Mtu kujitoa sana katika mchezo huu. Baada ya muda kidogo, mwili wangu ulianza kubadilika na ndipo nilipogundua kuwa siwezi kuwa mchezaji wa ballet tena. Georgina alisema maneno haya katika gazeti la Grazia mwaka wa 2020. Kwa kuwa Georgina alikuwa ni binti mwenye kujitambua, alielewa matarajia ya wa wazazi wake kwake kwani waliitaji na sana katika safari yake ya kuwa mchezaji wa ballet. Hivyo basi, baada tu ya kuachana masomo yake ya kuwa mchezaji wa ballet, akaamua kujiunga na masomo ya ubunifu wa mavazi. Ballet ni nidhamu yenye harama sana na wazazi wangu wamejitolea sana kwangu. Naishimu sana kujitoa kwao na ndio mana nilitaka kurudisha shukrani kwao kwa namna ya kipekee sana. Georgina alisema maneno haya pia katika gazeti la Grazia la mwaka 2020. Tatizo la pesa bado lilikuwa linasumbua familia ya Georgina. Hivyo hata safari yake hii mpya kusoma ubunifu wa mavazi ilikuwa na changamoto nyingi sana. Mwaka 2011 Georgina alipata pigo kubwa zaidi. Mama yake mzazi alipoteza maisha kutokana na ajali ya gari. Lakini Georgina hakukata tamaa. Ari yake ya utafutaji haikupungua. Ili kuweza kuyudumia familia yake aliamua kwenda kufanya kazi ya uhudumu katika mgehawa mtaani huko jaka. Baada ya kufanya kazi hii kwa muda akaenda England na kuwa mfanyakazi wa kazi za ndani kwenye nyumba za watu mbalimbali mbali, na huku akiendelea na masomo yake ubunifu wa mavazi. Alivyorudiuiispania, mwanadada Jojina alikuwa na Kiingereza kilichenyoka zaidi maarifa katika kazi mbalimbali mbali alizokuwa anafanya na shahada yake mkononi akiwa bado yupo nchini Hispania Georgina akaamua kwenda mjini Madrid huko aliweza kupata kazi katika chapa kubwa ya mitindo iitwayo Gucci akiwa kama muuzaji wa duka lililopo mjini humo siku moja ikawadia mwaka wa kuminasita kijana mwenye umbo la kuvutia akaingia dukani hapo jojo alikuwa kati ya watu siku hiyo kijana huyu alikuwa ni mchezaji wa Real Madrid bwana Cristiano Ronaldo nanoku kimochake mwili wake na uzuri wake kiujumla uliniacha katika mshangao mkubwa mwili wangu wote ulikuwa unatetemeka nilipokuwa mbele yake lakini kwa hakika kuna kitu niliisi kati yetu wawili Mimi ni mtu mwenye aibu na naamini aibu zangu nazo zimechangia mtu kuwa na shauku ya kunijua zaidi. Baada tu ya kukutana mara moja. Alisema hivyo katika gazeti la Grazia mwaka 2020. Inailekea ndogu hawa wawili walielewana sana mara tu lipokutana. Tarehe 27 januari Mwaka wa na saba, ndipo alipoamua kuweka wazi mapenzi yao rasmi na kuonekana pamoja katika sherehe ya tuzo ya Ballon D.O. Kuanzia siku ile, Georgina aliendelea kushangazwa na jinsi maisha yake alivokuja kubadilika. Mapaparazi wengi walianza kufuatilia na kutoka kujua maisha ya mwanadada aliyeweza kuuteka moyo wa r 7 kizembe hivyo. Hii hali ilikuwa ni changamoto sana kama dada, ambaye mahesabu yake ya maisha aliishia kuishi maisha ya kawaida tu na sio ya maarufu tena wa daraja la CR7. Nanoku hali hii ilikuwa ni mbaya sana watu wengi walikuwa akinifuatilia kila napoenda wengine walikuwa na nipigia simu sana waandishi wa habari na walikuwa wanakuja hadi dukani wakiwa wanaigiza kuonea wateja ilinibidi Niache kitengo changu kazi kilichokuwa kinanibidi ni kutane na watu wengi na kuwa nafanya kazi pasipokuwa na watu. alisema hivyo katika gazeti La Grazia la mwaka 1220. Mwisho wa siku, wanadada Jojina alishindo kuendelea na kazi kwenye duka la Gucci, pale jijini Madrid. Jojina alishia kuzushiwa maneno kuwa kwa anatumia vibaya maarufu na utajiri wa mchumba wake CR7. Mwanadada huyu hakuvunjika moyo tena na kuchukulia hizo kashfa kama sababu za yeye kuendelea kujenga maisha yake. Utu wake na namna anavyoishi maisha yake ilimfanya aendelee kupendwa na watu wengi zaidi. Jinsi alivyokuwa na upendo wa kipekee mwanadada Jojina ameweza kupendwa na watoto watatu wa Cristiano Ronaldo ambao alibarekiwa kuwapata kabla ajagutana na mchumba wake hui wa sasa. Georgina ameweza kumzalia Cristiano Ronaldo, mtoto wa wa kike haituae Alana Martina. Kwa sasa Georgina ni msaidizi mkubwa sana wa Cristiano Ronaldo kwani anajiusisha kwenye shughuli mbalimbali za mchumba wake, kila anapopata na fasi. Ndogu Sierra Seven naye anaonesha kuwa anaelewa kuwa amebahatika kupata mwanamke ambaye ameweza kumuamini na kuwa katika nguzo muhimu katika maisha yake kutokana na hali ya maisha aliyopitia mwanamke huyu si mwingine bali ni Georgina Rodriguez aliyekulia jaka u na aliweza kubadilisha maisha yake kwa namna ya bahati sana na hiyo ndiyo historia fupi ya mchumbo wa Cristiano Ronaldo na mimi msimulizi wako na ito George Mirambo Vile vile usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu yani yani maarifa